Силни и слаби желания Беседа от учителя Държана пред Общи Околотен клас на 13 февруари 1929 г. в София Размишление върху разумността Чете се резюме на темата Отношение между мир и радост. Тема за следния път. Най-малката форма в природата. За какво мисли гладният човек? За хляба. За какво мисли болният? За здраве. От тук можем да извадим заключението, че при известни случаи в живота всички хора си приличат. Ако влезете в салона, в който избират най-красивата мума, всяко от присъстващите муми мисли едно и също нещо, че ще бъде избрана за първа красавица. Интересно е човек да изследва своите желания, като започне от силните и постепенно върви към слабите. Като изучава желанията си, човек се натъква на случай да желае такива неща, каквито никога не е допущал. За пример. Срещате един образован човек, който търси работа. Тук похлопа не му отварят, там похлопа не му отварят. Най-после е отчаян и обезсърчен. В него се заражда желание да претне в касата на някой банкер и да извади оттам една сума. Той започва да си представя как банкерът седи на стол и брои златни монети. Като ги преброи, той ги туре, пак в касата си и я заключва. Това поддържат него мисълта, че тия пари не са само на банкера, но и той има право да вземе няколко златни монети да подобри положението си. Ако извади пари от касата на банкера, в първо време работите му ще се нарият добре. Но последствията на тази постъпка ще бъдат лоши. Ако не го хванат, ще дойде ден, когато и с него ще постъпят по същия начин, както той е постъпил с банкер. В света съществува закон на периодичността. Според този закон, каквото човек прави по отношение на другите, след известен период от време, същото ще се върне и към него. Това показва, че между силите, които действат в природата, има известно отношение. Тия сили зависят от ред причини. За пример. Ние не знаем защо след като се заповяда на човека да не прави това или онова, както Бог заповядал на Адам и Ева да не ядат от дървото за познаване на доброто и злото, защо след това иде изкушението? Защо трябва човек да се подлага наред изкушения? Докато Адам бил сам в рая, никаква заповед не му била дадена. Щом се явила Ева, веднага заповедта дойде. Въпреки това, Бог е знаел, че те няма да устоят, че трябва да напуснат рая и да излезат вън от него, дето ги чакат нещастия и страдания. Защо е станало това, не знаете. Много неща можете да предполагате, но предположението още не е истина. Едно е забелязано в живота. Докато е сам, човек не е изложен на изкушения. Свържили се с някой човек, изкушенията идат едно след друго. Един млад, добър, морален момък живял със стремеж към красивото. По едно време той среща млада, красива мома, влюбва се и решава да се ожени за нея. Обаче и двамата били бедни. Момата искала да има хубави дрехи и да живее ухолно. Момъкът бил готов да й достави всичко, каквото пожелае, само да я вземе за своя жена. Най-после те се оженили. Той започнал да мисли как и откъде да достави средства да задоволи нейните желания. От любов към нея, той започнал да бърка в чуждите каси. Един ден полицията го хванала и го турила в затвор. Осъдила го на 10 години строг затвор. През това време възлюблената му се отказала от него и се оженила за друг. Като минали 10 години, той излязъл от затвора и се видял сам в живота. Той започнал да разпряви историята на живота си, която завършила с лош край. Съвременните хора са изложени на подобни изпитания. Първоначално те живеят в райската градина, въодушевяват се от един велик мурал, но по едно време в сърцето им се появява едно малко желание, което разваля всичките им работи. Наистина, една микроба е в състояние да създаде големи страдания на човек. Обаче, всички страдания и изпитания са необходими за пробуждане на човешкото съзнание. Няма ли друг път, по който може да се пробуди човешкото съзнание? За сега природата си служи със страданията като метод за пробуждане на човешкото съзнание. Няма човек в света, който да може да избегне страданията. И светиите, и пророците минават през страдания. Техните страдания са по-големи от тия на обикновените хора. Щом е дошъл на земята, човек неизбежно ще страда. Чрез страданията той ще изправи някои отрицателни черти на характера си. Колкото и да са се подигнали, и светиите, и пророците са имали някакви отрицателни черти на характера си, които те изправяли чрез страданията си. Когато Бог изправил Йона да проповядва в нинения, той се отказал да изпълни волята му под предлог, че Бог ще се смили, няма да устои на думата си и ще го изложи пред хората. Затова Йон си взел билет, качил се на един кораб и тръгнал за Испания. Като видял последствията на своето непослушание, той бил принуден да се върне в ненения и да проповядва там Словото Божие. Пророк Иеремия пък казва Зарекох се вече да не говоря. Защо? Защото намира, че хората няма да послушат думите, които Бог говори чрез Него. Същевременно хората казват, че Бог може да направи всичко. Как е възможно тогава Бог да праща някой пророк да говори на хората, а те е да не го слушат? Други пък казват, че Господ говори и учи хората отвътре. Ако наистина Господ говор, говори само отвътре, защо опраща пророци да говорят на хората отвън? И за Христа казваха, че е изпратен от Бога. Тогава защо Господ изпрати Христа при хора, които не го разбираха? Това са положения, които създават противоречия на хората. Те сами не могат да си обяснят кое е право и кое не Те сами не знаят в какво да вярват и в какво да не вярват. Преди години срещам един човек, пишещ медиум. Чрез неговата ръка си изявяваха духове и пишеха. Той сам виждаше това, но не вярваше, че има духове. Той мислеше, че пише това, което минава през ума му. Между поетите, които пишат и между неговото писане, той намираше следната разлика. Поетът пише когато пожелае, а аз пиша под чуждо влияние. Той вижда, че друг някой му диктува, но не вярва в съществуването на духове. Понякога започва да дращи перо върху хартията, но след време някакви мисли се оформят в ума му и той пише. Като изучава своите мисли, чувства и желания, човек забелязва, че уния от тях, които са по-силни, се очертават по-ярко, а по-слабите едва се очертават. Силните мисли и желания на човека хвърлят отпечатък върху организма. Ако отред поколение на сам, някой човек е бъркал в чужди каси и чобове, в този живот той ще се роди с дълги ръце и пръсти. Който не разбира значението на дългите ръце, мисли, че те са признак на голяма сръчност. Ученият обаче не се лъжи. Той знае, че сръчността на този човек се дължи на способността му да бърка в чуждите каси. Достатъчно е ученият да погледне очите на човека, за да се произнесе кога се е родил, сутрин или вечер. Който има големи и отворени очи, той се е родил вечер. Който има малки очи, той се е родил през деня, когато слънцето е греяло силно. Това не става само при раждане. И в последствие човек може да разшири очите си, да ги отвори повече, отколкото първоначално са били отворени. Няма желание в човека, което да не се е отпечатало някъде в човешки организъм. Колкото е по-силно желанието, толкова по-големи следи е оставило върху човек. Като ученици, вие трябва да правите различни опити, да видите доколко можете да издържате на изкушение. Ако някой от вас е изпаднал материално и няма пет пари в джоба си, нека си представим мислено, че се намира пред отворената каса на някой банкер и всеки момент може да бръкне да вземе колкото пари са му нужни. Ако може да изтърши на изкушението, той е морален човек. За предпочитане е в това положение човек да си представи, че е богато, облечен със скъпи нови дрехи, отколкото да мисли по какъв начин да се домогне до доказата на някой богаташ. Човек трябва да бъде смел. Геройски да понаси трудностите на живота, а не при най-малкото изпитание да се отчаива и да търси начин да се самоубива. Един млад търговец свалирал, но понеже не могъл да понесе това положение, решил да се самоубие. Той си купил един револвер. заел една стая в един хотел, дето се затворил с намерение да се убие. Дигнал револвера, доближил го до челото си, но веднага се дръпнал назад. Не се решил да се самоубие. Пак дигнал револвера, доближил го до челото си, но пак не се решил да се самоубие. През един от прозорците на стаята един англичанин го наблюдава. Той бързо влязъл в стаята и го запитал. Господине, какво правите? Аз съм пропаднал материално, не мога да понеса това положение. Искам да се самоубия. Колко пари ви трябва? Хиляда английски лири стерлинги. Ето, вземете този чек и си услужете. С тези пари аз купувам вашия револвер. Искам да го взема за спомен. Със своята благородна постъпка, англичанитът спасил младият търговец. Изобщо, ако разглеждате вътрешния живот на хората, ще видите, че той не е толкова морален, както се е представя. Ако вътрешния живот на човека се изнесе на фил, той би бягал далеч от себе си. Някой казва... Добре, че всичко, което мисля, не го правя. Той мисли, за пример, да убие някого да вземе парите му, но не е в състояние да го направи. Това са вътрешни изкушения, на които човек се натъква. Ученикът трябва да знае происхода на всяко изкушение и да се предпазва от него. И тъй. Когато се натъквате на изкушение, не съжалявайте, не знаете защо идат и какъв е происхода. Не само вие, но и много от възвишените същества не знаят това. Вашата задача е да намерите начин как да се справите с дадено изкушение, а защо е дошло, това не е ваша работа. Защо съществува един или друг обществен строй? Не е важно. Какво ще научите от този строй? Това е важно за вас. Човек е дошъл на земята да се учи от всичко. Казвате, че Бог ще оправи света. Вярно е. Бог ще оправи света, но от своя страна и вие ще претърпите коренна промяна. Ще минете от едно състояние в друго. Човек трябва да дойде до голямо вътрешно самообладание, да понаси изпитанията и страданията разумно. Иначе той ще изпада големи противоречия. Слушате, някой да казва, че всичко в света се определя от Божията воля. Същия човек, като не може да издържи едно изпитание, самоубива се. Волята Божия ли е това? Друг пък обича да лъжи. Волята Божия ли е това? Не. Самоубийствата, кражбите, лъжите, престъпленията – те стават по човешка воля. Хората се женят, раждат деца, събират се на едно място все по своя воля, по някакъв вътрешен стремеж за да дойде до положение да върши нещата по Божествен пот, човек трябва да е минал през големи изпитания. След това само той ще започне да разбира волята Божия и да я изпълнява. През големи изкушения ще мине човек, докато разбере волята Божия. Той ще търси красиви и момци но космите на главата му ще изпадат от тя. Не е лесно човек да задоволи изискванията на красивата мума. Един княжески син се оженил за една красива мума. Тя била много взискателна. Князът се чудил как да задоволи нуждите. Той се видял в голямо затруднение. Колкото пари имал, всичките отишли по нея. Най-после му дошло на ум да отиде при царя на гномите, да му иска пари на заем. Какво ще ми даде срещу това? Готов съм роб да ти стана. Не казвам да ми станеш роб, но срещу всяка турба злато, която ще ти дам, искам по 10 коса му от главата ти. Лесна работа. Ето още сега вземи 10 косама. Радостен. Той взел турбата с злато и отишъл от дома си. След дестина дена турбата се изпразнила. Той пак отишъл при царя на гномите, дал му десет коса му от главата си и се върнал с турба, с турба пълна с злато. Това продължило десетина години. Един ден князът трябвало пак да отиде при царя на гномите, да получи турба с пари но се видял в невъзможност да направи това, понеже нямал нито един косъм на главата си. Както виждате, скъпо струвала издръжката на тази красавица. Един американски милиардер се оженил за една красива мума като отишъл с нея на разходка в Париж, тя се е впуснала в харчене, след което му представила грамадна сметка. Като видял това, той разбрал, че тя ще го съсипе материално и решил да й даде 30 милиона долара, но да се освободи от нея. Наистина, той успял да се освободи от нея, но в скоро време е заместил с друга красавица, която го поставила в същото положение, при което при което го поставила и първата. Какво заключение можем да извадим от този пример? Заключението е, че това, което става вън от човека, преди всичко става вътре в него. Човека има такава, такива силни желания, които са в състояние да погълнат красивото и възвишеното в него и да го разрушат Човек трябва да знае, че външната красота, към която се стреми, не се отнася към моралния свят. Тя не е резултат на моралното в човек. Да бъде човек само външно красив, това е резултат на човешкото в него. Външната красота е най-високото положение, до което човешкото може да се изяви. Не само в хората, но и в животните, и в птиците, и в пеперодите, има стремеж към красотата. Това чувство, този стремеж към красота, е вложен във всички живи същества. Външната красота обаче не подразбира още и вътрешна красота, която почива на нещо високо морално в човека, на голяма устойчивост. Често Външната красота служи за приманка. Едно от отличителните качества на света е неговата външна красота. Външно светът е красив, величествен, вследствие на което изкушава хората. Ако става въпрос за красота, търсете я в света. Ако става въпрос за хармония, търсете я на небето. Обаче красотата на света е повече външна. Ако се вгледате в едно красиво човешко лице, ще забележите в него желания, които нарушават красотата. В тия желания няма нищо морално. Човек още не е изработил своето лице. Казва се, че човек е създаден по образ и подобие Божие, но това се отнася до първия човек. Последствие обаче, след грехопадението, човек е изгубил красивото, унази вътрешна харамония, унази вътрешна симетрия, която Бог първоначално е вложил в него. Истински красива му мая е унази, която може да отклони и най-големия крадец от желанието му да краде от чуждите каси. Истинската красота е тази, която е в състояние да отклони човека от желанието му да върши престъпление, да се обижда, да се огорчава и т.н. При вида на тази красота, човек трябва да е готов на всякакви жертви. Красота, която потиква човека към кражби, престъпления, обиди, не е никаква красота. Съвременните хора се обиждат за нищо и никакво. Това говори за отсъствие на устой в техните постъпки. Човек трябва да бъде честен и морален в отношенията си. Ние наричаме честен човек онзи, който в отношенията си с хората е точен и изправен. Честност и морал не са едно и също нещо. Външно човек може да бъде честен, а вътре в себе си да има някакви користолюбиви желания. Обаче, ако човек едновременно е и честен, и морален, той разбира вече Божиите закони и живее съобразно тя. Такъв човек може да се нарече красив. Тази красота задоволява човека и повдига духа му. Истински красивият никога не помрачава лицето си. Той знае, че добрите му желания ще се реализират, затова има търпение да чака времето на тяхното реализиране. Моралният човек е доволен от положението си, от това, което му се дава. Ако на всички дадете по една голяма красива ябълка, а на него дадете последната и най-малката ябълка, той ще бъде доволен, ще се радва, както и другите се радват на своите големи ябълки. Когато иска да възпита човека, природата го подлага на различни изпитания. Тя то го лишава от известни блага, то го поставя да живее при изобилие на блага. Ако при оскъдните условия на живота той ходи бос, и се оправдава с това, че живее за Бога и не се интересува отвъншността на нещата, той не говори истината. Истината седи в това, че този човек или не обича да работи, или няма стремеж към красивото. Ако пък живее в разкош и не използва разумно благата на живота, той не е умен човек. За кого се облича мумат? За момците. За кого се облича търговеца? За клиентите си. Човек се трябва да живее за някого. Когато изгуби вътрешния стимул на живота си, човек отпада духом и напуща своята външност, става небрежен към себе си. Когато учени и философи се увличат в мислата си и стават небрежни към себе си, до някъде са оправдани. Но когато обикновени хора подръжават на тия философии и учени, те стават смешни. Защо? Защото нямат ума на учените хора. Човек става смешен, когато подражава на другите хора. Външно човек трябва да представя себе си, т.е. това, което се крие в него. Пазете се от подражание. Често и религиозните хора подражават на други вследствие на което изпадат в смешно положение. Човек трябва да се стреми към божествения живот, който ще го освободи от преходното и ще му даде възможност да се домогне до истинската наука, до положителната наука на живота. Това не се постига с молитви. С честите се молитви, с големите си добрини, с многото искания, хората дотягат на Бог. Преди всичко те не знаят доколко техните желания трябва да се реализират. Има желания, които трябва да се реализират, но не всички. Като не разбират на кои желания трябва да дават ход и на кои да не дават, хората да изпадат в големи противоречия. Често мислите на хората така се объртат, че те трябва да приложат алхимията, да отделят потребните от непотребните. Някой се хвали, че молитвата му била прията от Бога. За да знаете дали молитвата ви е прията, вие трябва да се намирате в пустинята, изложени на глад и на жажда. Ако при това положение получите хляб и вода, Молитвата ви е прият. Хлябът и водата са отговор на вашата молитва. Казано и в Писанието. Потърсете ме в ден с Кога трябва да търсите Бог? Когато се изчерпят всички възможности да получите помощ от хората и от обществото. При това положение човек има право да се обърне към Бог. Само така той може да се убеди, че е получил отговор на молитвата си. Следователно, докато не е дошъл до кармически момент в живота си, човек няма право да безпокои Бог. На човека има редица напреднали същества, които са готови всеки момент да му помагат. Като ученици, вие трябва да се научите да пресявате своите мисли и разбирания, да дойдете до правата мисъл. Като казвате, че всичко е от Бога, вие трябва да знаете кое е това всичко. Като се разболее някой, като греши, като го уволнят или назначат на служба, вие казвате, че това е все Божия работа. Не е така. Бог се проявява в абсолютното. В безграничното, в съвършенната хармония, безсмъртието. Що се отнася до смъртта, казано е, Бог не благоволява в смъртта на грешника. Човек трябва да работи върху себе си години и векове наред, за да придобие правилни разбирания за божествения живот. Придобие ли това разбиране?